šta, kod nas udečani, kad sam bio u i kad sam čuo Dečane to mi je hvala od njihove strane u Srpske crkve što si jedini živi svjedok, to sam ja koji sam očuvao Dečane za vrijeme rata. Nas sedmorica smo ostali kad ih je 250 pobjeglo. Prijećali ste mi to mi se vraća u Srpske crkve za hvalnost to i ne bi trebalo da, da rade jer, jer imaju pametnik za neobućene ljude <coughs> račinjenje što oni to navode nešto bi značilo, stvari znači za neupućene koji se mogu kolega znate, ali za obućene ljude koji znaju da, da to računenje ne postoji. Dakle, u crkvi kao takvo, to su samo disciplinske mjere, koje su vizantijci uveli, da. da bi spriječili sve ono što se kod njih radilo, i zato je to, pošto Srpska crkva u svemu kopira... Naravno, vizantijskom no, Ali, tim prije što njihovi ti učenici ili vaspitanici, oni su... E, završavali svoje e, teologije u Latini, ok. Koji ja. i tako su naučili. Ja sam, ja. A to ne, ne postoji. škola. škola. Ali imajte u vidu, da apsolutno ne postoji savršenog raščinjenja. A što postoji? U nijednoj crkvi, osim u grčkoj i u srpskoj, ne raščinjavaju se. Da. Što su učinjali ovi sada svim, taj akt. To je bilo pod pritiskom, mm -hmm. velikim pritiskom Krista Radovića, zvanog anfilohija, da. preko dobrog, jadnog patrijarga i slabačkog patrijarga Pavla, slabačkog, koji je, fizički, samo, figure, ja? koji je samo figura, je dočin Hristo Radovića nameće silom da ga potisne i prije vremena, da mu ne dozvoli, sad ima tamo i drugi, druga garnitura, to vam je Risto Radović, Bulović, Irine I treći vodnik je Šercegovacki, da, Atenas Ijević. Ima ih još, ali oni su negrlati ne. i oni su ga okružili i ne daju mu apsolutno šaga, kako kaže Rusi, ne daju mu... Moći. Maha, da? Maha, da se on otrese od toga. On nije fizički jak da se odrese, on je duhovno jak. Ja ga zato i volim i pošto. On moj bivši profesor i meni je čas da je on bio moj profesor. Ali on tri velike osobine posjeduje. Molitvenik i isposnik veliki ispusnik i veliki A ostalo je zapu, zapustio. On je zapustio administraciju koju je njima to dao da... Ja imam fotokopiju Rista Radovića, zvanog amfilohija, gdje napada u najružijenom, naravno, ovaj, pogledu. Žali se Pavlu na mene i Pavle sprovodi to mome mitropolitu, mm -hmm. Teodosiju. I zahtijeva to što Amfilohije od njega zahtijeva. Me, i, I tu je legla stvar. Kod mnogih crkva su nam ovakvi kao radovi zatvorili vrata, neće niko znate da se... Ne daj Bože za mjeri srpkoj crkvi, crkvi ili još gore Ruskoj crkvi, koja je opet veća, ali mi smo na dobrom putu. Ali, mi moramo biti mudri kao zmije, a besarzleni kao golubovi. Ali vas mnogo molim, ne podležite, ja vidim, ne podležite vi nikakvim apsolutno kako se to kaže Provokacij. provokacijama, pravilno rečeno mi sa čije strane znate šta, među svetijima ima riječ da se nakaže naša izvrka mi možemo i, i da pogriješimo mi nismo svetci i možemo pogriješiti ali sve u nama ideja treba da bude jasna gdje smo i što ćemo Napada bit će na sve, a i prepada, znate li vi da, na mene najviše, to vi i čitate, ništa, ništa ja to tamo imam, tamo se prenijelo, jer tamo je polje borbi isto, ovamo je lako, ovamo imamo mi sve, svoje, mi smo svi ovdje svoj, ali tamo je teško. Jer tamo su uspjeli da posiju mržnju među našim, nažalost našim, što su naši, pa bilo kako da bilo, crnogorci, koji su se podijelili, podvojili smo se. Oni su Srbi iz Crne Gore i neka im bude tako. A mi smo crnogorci iz Crne Gore i neka nam bude tako. Neka nam bude, bude tako. žalosna je pojava što se ti naši Jado, kako da kažem, naša bra, jadobraća neka, služe veoma jednom intrigom i spletkom, veoma nedoličnom za takvu stvar. Ne po prvi put, ja, zašnji sigurno. Da, da smo mi dobili i upetljaju stvari, znate kakve vrste. Da, da naša strana dobila grne pare za sve ovo od Vatikana, ne što. Kamo sreće da nama Vatikan će da malo para. Ja vam kažem mi svimi skupaj mi ne bi odbili javici. Bilo bi nam dobro došlo. Ali ne, nije Boga mi ni jednoga prebijenoga centa. Namo mi e, to dobro. I to je i kod nas tamo i to Srpska crkva sve svojim pipcima i kanalima sprovodi ima to u vidu da sam ja tamo ugrožen fizički to da znate s njihove strane ja ja nikoga nemam pored sebe ni slobodren ni slobodan građanin nikoga, nikoga ne treba da me prati tamo ali Šta, vi znate šta je, Koji, kako... Provokacije Jer oni, o telefonu, to ne pitajte. To ne pitajte, ko, kakve su takve... Znate šta je, da... Da ne mogu vam govoriti takve bezobrazne parole i to sve. Ništa, to mene ne puli. Ja sam sav srećan... Evo kako je... Vi ste mene prihvatili... <laughs> I ovaj, izabrali tako za duhovnu <coughs> svoga staršinu onoga dana, <coughs> i to ja poštuju. I mi toga stojimo i to <coughs> I mi isto toga stojite, i hvala vam, i stojite. I molim vas, između sebe budite, ja sam mnogo molio, da među nama ne uspiju da, da unesu zabunu. I da među nama ne uspiju da uđe crb među nama koji bi nas iz, iznutra razjedao. Ovo je svetinja što se kaže na svetinjama što smo mi preduzeli.